försläpp på. Vad fickar på, på, på ja. era. det det ni hörr nu är Lyden av Andersla stede hvor jeg klø faktisk faktiskt i skritt då så ska jag säga det. Ja. Sånt. Altså, vi nå, stede hvor Ford Sierra anses som en god bruktbil att vara och hvor Tommy Primak er en kontinuerlig fara For idolfinalister det er ikke mange av kvinnoköp. De. Mm. Det är ju många där. Det kommer ni här lenger. Nej. Det var det var jeg jeg. det. var farligt. Ja, så rymte de. det. det er lite <skrømte> dåligt. Det, for noe? det er å av sted. Mm. Og skrämt upp skogs. Har rymt det för någon? Det är så då stickas det? Mm. Har rymmas det? Har rymma gorre. som häntes eh, <skrømte> för latinsk och römme. Ja, eller allo römme var produkten. <skrømte> ja, inom där då. Nu ja. på plass, sånn. plass Det ser bra ut. Nu gårt. Ja. men det är Välkommen igen til ett rum i ditt hus. Tack, tack. Väldigt hyggligt att vara ja. här. vi tar en kamerafri runda denna gången då. Det är så mycket lättare. Det gör allt det förenklar hela processen ja. din då i alla fall. Ja, <laughs> jag märker ju inte. För min del kan vi gå ta kameran, ja. men det det, de, det, jo, for det blir svårt. Ja, mm. ja. Vi behöver nog gå så långt in på det. Mhm. Häftigt vara Ja, vi snackar om det ja. Eh <laughs> det får lige dem om. Nej men där är har det varit så inte värst att prata om det. Er jo noe inn i det är ju rent nog in i helvetet. Men det går bra för att nu är vi indoors. Ja. Herregud. Det är nejligt. Jag var i Mokka helt enkelt 28 grader. Ja. Det har inte varit något på sidan. Jag var i Thailand faktiskt. Där var det 28 grader om natten. En annan dag det var varmt och fint. Det var på lördag som var Ja. Da nei, nei, var det det? Og ja, det var det jo, det ble fint jo det var han Vet du hva jeg gjorde for noe den lørdagen? Jeg må ha det Det begynte med skyr Yes så Jeg hadde lyst til uh, å grille og kose meg Fordi at jeg skulle se Sheffield Wednesday spille playoff Mot Hull City Tigers, du vet det er Ja Og så etterpå så skulle det jo være Champions League mm -hmm. Så det skulle jeg kose meg Inne med Inni en plass, så var det en vinnbjørtkamp Ja de spilte mot Bærum, tror jeg. Yes. Og det var salsa-fotball, eller krydderfotball? Det er jo faktisk krydderfotball, ja. heter det jo. Så, jeg har jo sesongkort. Kanel, er det et krydder? Jeg har jo. jo sesongkort. Første kampen jeg glippet. Sesongbeste presterer det. Ja. når jeg ikke var der. Så du holder deg med fra nå? Fra nå ska jeg bare se kampene på VG Live, ja. Det er jo spennende. Tekst TV. Ja, jeg var i Ja, det var du. Ja, men du var midt i setting. At det var gang som forstyrret. Ja, nei, det er jo sånn dynamikken her. Mm, ja. eh, jo, fordi eh, vi er, jeg så at det begynte å brekke opp i, i skydekket, som, som det, du kaller det her. Ja. <laughs> bruker du bruker jo å gi si det sånn. Yes. Og der, eh, da sender jeg en melding til denne fyren som jeg skal se på på med så sier jeg at vi griller. Ja. Jeg tar med meg køl, jeg mm. tar med meg pølser, ja. pølser -lumpe, det, og lumpe, oh. og så får det duge. Masse sennep. Jeg är kiss så glad att det var behager. Nej, jag är mest glad i pölser som smakar godt. Så där blev det inte nog gilde grill. Nej, för jag Jeg är extra pölser fan. Jag hade hade en chilibulsa. Ja. Beklagar att du? Vi spiser chilibulsa en gång? Nej på lördag. Mm. Det var de kom tri det kommit tre olika typer. Det var i, i pakken med chilibulsor så var det tre olika typer tror jag. Eller om ni ja. hade köpt tre olika packar, jag var ju bare en del av ett underhinnslag. Eh, jag på den kvällsast då. Mhm. Mm och tog dig. Det to var det. Det var det var sjukt digg, jag så på salsänger, de var så goda. Och så var det inte så digg, jag så dytter jag Julian där nerte på. Men det de, samme... Helvete, Hva, de var akvatiskt starka. Kul att smaka. Det var ju förfärligt. Och till med par par dagar så faktiskt många så... så i det vi sitter og griller då. Ja, på mm. Det var inte dig. Så kommer vi eh uh, det är bara mig och en vän. Mm. Så kommer han på den goda idén att du han har ju han har jo en TV, han, som vi kan bære ut i hagen. Åja! Oh, ja, så da tok vi da en TV. Det var ikke hjemme hos dere, Tani. Nei, nei, nei. Nei, dette var jo sånn. Oh. <laughs> det hadde ikke gått. <laughs> nei. <laughs> eh, så da tok vi bare eh, TV-en og bære ned fra tredje etasje, og satt oh. ut i hagen på, et, på en pult som sto i garasjen, så vi oh. bare hadde brettet ut. Og det, vi rigget oss skikkelig til, da, med ganske kul altså, cool grill oh, og... Ja. TV og, og så var det där Sheriff Wednesday Hill på TV:n. Ja. Fölg nu på den självklart och ja. Earlen var ju i ett bött med isbitar och vatten. det är ju som att vara på ferie det. Ja, det var skiklig ja. fri. Och så kommer det, eh, det det må ha varit en annan sån en samling eller noe sånt nå, i nabolaget där som för det kommer en par, 3, 4 såna par gående på vägen forbi <laughs> og du kunne jo se mannfolkene ble lange i halsen etter hvert, som de skulle liksom runde husveggen og hur blei igjen og det gjør det vel ennå, faktisk ja, det er rykten ja. si at de hodene ja. henger på husveggen ja. der enda for, for det så ut som de også kunne tenke seg at det blei fra <laughs> ja, ja. i en sånn samling men antagelig sammen med noen, noen kvinnelige versjoner av mennesker som, som ikke ville at de skulle være der ja, de ble jo eh uh, get ledd bort från åsteden så höllly. Och det naturligtvis ja. yes. också. Så det hade att sånn ble... en del av ett par. Ja. Perfekt. <laughs> <fett. laughs> det jameter det. Men alla var där. Ja. Då ska man kosa sig sammen. Ja. Uh, du var ju du upplevde ju nettop för någon form av et var rätt ja, skicklig uh, tredje jule på mopeden. Mhm. Följde åt sen felt Nei, og følte det det var det var, jeg prøver jo å spøke litt og no, sitte og holde holde smile, og et tappert for uh, å forklare situasjonen, da så var det jo meg som hadde bomma litt med timingen på madden, egentlig. Mhm. Uh, og en topp med å spise når du kom. Herlig. Ja, det var hyggelig det. Ja, ja, det ville ja. Jeg husker, jeg husker jeg det jeg skulle bare mangle. Jeg husker det bare noen få minutter. <laughs> Men beste er bestevitt rundt et midas bort, det er hvis, det, hvis noen sånn som når du kommer, og så når noen spør vil du ha litt? Mm -hmm. Og så når du svarer nei der, det er så godt så, oh, så kan det være jævla så jeg har spørt, gjort min versjon, min del av, av kaga, og så sier du nei, og så gjør du din del av kaga, så er vi alle Det er snarvel, for jeg hadde godt. tenkt å si sånn der du vet jo, jeg har faktisk ikke spist i hele daget Nei, det passer det kjempegodt Sånn at sønner det akkurat nok potet oppe der til, til meg, <laughs> ja. så, men det gjorde du ikke så det skal du ja. takke for Jag hadde en en kompis på ungdomsskolan mest. Där väl där hänger alla med sammen. Ja. Var efter man övernatta hos varandra, i vart fall hos han. Mm -hmm. Han var halt kanadisk. Han är ju i live ändå så han är ju fortsatt lika mycket kanadisk i dag mm -hmm. som han var då. Eh och han eh han var till och med serverat eh såna pannkakor. små attaliska kanadiska kanadisk pannkakor. det har ju det var ju nytt för mig. I en alder av høy, som 14, de ikke sant? Oi, oi, oi. <laughs> det var jo kanadisk bryllupskake, ikke sant? Det var jo det, det man det. fikk. Og så med en, en sirup som du ja, har rett ut av et tre, altså. Ja, du må spisen med, med omtrent med kniv. Det, ja. <laughs> smør av. Oi, oi, oi. Og der, der måtte jeg virkelig bruke hele min oppdragelse for å unngå å spise opp alt, altså. For var jo, vi var jo fem, seks ved dette bordet, ikke sant? Ja. Og... Det är ju den där, det är ju god, det også, maten som som ja, ja, ja. like, men her er det inte någon hemlighet att det är gott. Nej, så det tränger ju inte att överdriva det. För när du ikke spiser så sugler du, för att det är ja. så gott. Det jag hade faktiskt samma upplevelsen för många, väldigt många också. Det måste ju vara gott över 20 år, siden. 3, 4, 20 år siden, jeg. ja. 3-4 år så tänker jag. Men det var med blomkolssoppa. Först gången jag smakte rest... blomkolssoppa. Jag falt jeg for det plats kvar husker du, samme greie jeg hadde med toast? Jeg har vel egentlig hatt samme greie med alle madretter, bortsett fra reke. <laughs> du har med salami, også, det var jo Åh, kjærlighet til første smak. Det er første med salami og smelte toast på. Kjære god. Eneste jeg ikke liker, jeg er ikke så veldig begeist av for mais, for det er jeg redd for at noen har spist før med, sånn andre ganger, de, de kommer jo da akkurat likt. Men reke kan jeg ikke ha. Det klarer jeg ikke å putte i kjeften. Det, det er det jeg ikke snakker om. Et, jeg skal ikke si, jeg hadde byttet kjelten faktisk, men, men det reker jeg, jeg kan bare, blåskjell kan jeg si og i meg, det synes jeg, det er døds godt, kabbe, noe av det beste jeg vet, kammsjell er så godt, åh, så godt det, alle skjører, alle fisk, gi det, så skal jeg gjøre tallerkenrein, åh, men reker jeg kan jeg bare ikke ha, nei, jeg kan ikke si, og så ser det så godt ut, så du du så ser, ut. Ja, det, ser ja, så det så koset ut, ja, ser du folk koset ut? nu så vill jag pukkelräka lägga på skiva og så dynkar de man under i så citron och og, og peppar och salt och og... du har ju där sitter der med bara brödluff då sån spiraluff med majonnäs och citron och det fick jag i ett bröllop på en så så åter de räke ja eh uh, då fick karbonade sen på ja karbonade är ju snabbare jag har jo alltid varit kresen ja. i ytterst grad ja. så eh uh, vad ska jag önska av att <laughs> ja det, så det det har ju gjort det sån att men Kanskje ikke bli med på sånne her spise, spiseopplevelser, for du orker ikke den der, jeg har ikke så lyst på sånn nei, nei. Øh, vrengt løk med du faen, asfalt, eller hva folk heter noen om det. Men er du, du likresen her nå? Nei, ikke så ekstremt. som altså, hjalp litt å bli voksen. Det, ja, jo, altså, ja. Det, den der frykten for, jeg, jeg, jeg, for mat ja. har jo roet seg. Nettopp. For jeg var jo det når jeg var liden, så var jeg veldig... Ikke livret for mad, det ser du jo på meg at jeg Men jeg har jo <laughs> vel livret for gå glipp av mad, ja. det har jeg vært. Men nei, oh, god mad altså, det, det, jo, det er jo... God mad fikk bra. jeg jo i meg, uansett. For, det, for meg så var det, det da et knekkebrød med noe gatt i, da kunne ja, jeg det, spise det. det jo, knekkebrød er jo, jeg kan godt spise knekkebrød, men jeg må jo faen meg ha to pakker for å ja. si det hele tatt kjent at jeg har spist. Ja, det er bra det. Uh, – Nei, det er jo ikke det. <laughs> Overhovedet er det ikke bra. Men, uh, men, men, kjære Gud, tjukke folk er alltid glad i å tenke, så dette, da, da lever vi til den. – Men når vi snakker om mat her nå, jeg har knekt en matkode Ui, som ikke jeg visste... – Fantes? – Det var lettere enn jeg hadde trodde, skjønner du? Ja. Fordi at jeg lagde noe så rart som, jeg tror det var det selv da, jeg, jeg lagde på søndag, uten oppskrift, bare ja, på gefilen. – Ja. – Og det... Jeg tror jeg allerede, men jeg har en historie til det. kom du på nå. Det brenner litt, det, det verker litt inn i det. Ja, det gjør det. Ja, okay. må... Men da, da, da setter vi den litt på vent. Ja, ok. Og så, <laughs> det er ikke så gøy. Uh, ja, der Takk. var det ferdig med den. Takk. Å nei, oh, nei. Jeg, tror, jeg, jeg tror du også var ferdig med din historie. Nei, for, nei jeg må ha laget det. Altså, ja. Det som skjedde nå da, det, igjen, så er det at jeg kom ju 89% i mål med fortellingen min. Ja. Sånn at så, når, når du får den pausen, så ødelegger man jo liksom ja, litt. litt. Men det er jo dynamikken, da. Dynamikken. Men jeg har jo noen, noen gode sider, <laughs> ja, <det var> jo. <laughs> mange sider som er gode. Vil du anser det som ferdig? Du lagde vaflet? Ja, men det, hadde, det var på en måte som altså, en... Jeg også er glad i å prate. Ja, det er det. Så, sånn som så Men det gjør jeg til ham av min. Jeg trekker meg litt til siden, ja. så kan du fortelle så litt. Prøve, takk, du... takk. Det som var greia her, da, var det jeg har jo en ex, uh, som, er, som er mor med barn. Ja. Som har sagt, så, har sagt ja til å være en ja sånn klassekontakt, eller hva er det det heter? Det vet jo ikke du. I uh, hvert fall noen klassekreier. Sånn klasse ikke, ikke på skolen, da. Ikke klassekontakt. Du, sånn, jeg... ja, du var jo for faen ikke klassekontakt, skjøl. Nei, men jeg husker jo foreldrene løp jo på, <laughs> ja. på, inn i skogen, så fort det ble nevnt at det noen skulle være... Der er jo jeg jo. Men hun eksvinner, hun, hun, hun sa jo ja til dette her, da. Ja. Og så, så tenker jeg da, kan jeg, kan jeg da slå i bordet med at vi er ikke par? <laughs> så det er at selv om du har sagt, ja, så, så trenger vi ikke jeg å være med på dette her. Men, men da, så det ikke, vi lever ikke, vi opplever ikke verden etter, etter mine foreskrifter. Så, så ja da, dette er vi med på begge to. Mm -hmm. Hun hadde da fått ansvar for oss å lage, faen var det, var det tusen liter vaflerøre? Det var kanskje ikke så mye, men la oss si det var åtte da. Men altså kort oppsummert, så altså er det en liten, et lite mirakel på vei Dere fant <laughs> Nei, det er jo Nei, nei, nei, nei, nei overhovedet ikke Men det det som var at vi skulle lage Vi måtte lage ja. Er det, det tusen vafler? Nei, jeg sa tusen liter vafler her, det ja, ja. Var, Men det var en overdrivelse Ok, tusen, ja. Ja, jeg, jeg, jeg hørte tall tusen ja, ja. Jeg tenkte på at du og henne skulle ha barn du, du er ikke en liter, du <laughs> nei, Det er ingen av oss lytter, lytter Det har ja, jeg snått Nej, vi skulle laga 8 liter varför 8, inte men 8. Eh, uh, och så säger så frågade då om jag hade att laga fyra det här, så säger jag, ja, självklart gör det. Det är crossdress. Fyra liter till. Varför går det liksom? Jag är ju kom igen på pannkaka. Eh, fantastiskt gott att laga pannkaka. Hemligheten är att det samme. Jeg tror det samma. Jag det. Ja. Uh, men det som det är stora av varandra här, vet du. Så så hade jag bara satt i satt igång frun med i hus med oss lagde det var från. Og jeg hadde stått dagen før i timen siden og beiset denne helvetesverandaen. Mm -hmm. Og du stender jo i en vinkel som du ikke har laget stå i. Hvorfor det ikke er? Du stender jo i bro, faktisk. <laughs> du må stå og bagge hos deg. Nei, ja, jeg hadde stått en jævla vond vinkel i, i hele dagen før. Mm -hmm. Ikke hele kanskje, men i en stund da. <laughs> 20 minutter. Ja. Nei, det var, det var lenger, det, skal jeg si det. Og så begynte jeg på på del 2 av verandaen av terrassen. Veranda, terrassen? Det er jo veranda, egentlig. Det driter sikkert Vanskelig folket. Vanskelig å vite. Og så kommer da kjæringen min ut, og så spør hun meg, skal jeg ta over for deg? Skal jeg fortsette å beise hverandrene? Og så kan du gå inn og lage vaflerøret. Og du må få spørsmålet, har du løst på en milliard dollar her, her og nå i neven? Ja, sa jeg. Det, det hadde jeg løst alt vi kunne gjøre. Mm -hmm. Så gjenger jeg inn, og så stender jeg meg i en sånne svær blender-køkkelmaskine foran meg. Jeg pakker meg mel i en neven, og jeg pakker meg melk i den andre neven. Og så kjenger det opp for meg at jeg hei faen meg aldri har laget vafle før. Nei. Og så skal jeg, her skal jeg lage vafle til folk. Jeg skal lage fire liter med vaflerøret. Ja. Det er ganske mange vafle. Som skal serveres på 17. mai i Venesla. Ja, det er jo, oh. gjør du det galt så kan du vanke sannsjoner. Ja, det hadde jo hengt hjemme for resten av livet. Ja. Jeg kunne jo bare flytte av deg og bygge det. Uff. Så der stender jeg. Ja. Ingen... Du kan gjøre noe lurt her, og du slipper bli spurt igjen. Det er jo også en triks. Uh, ja. Dette, det som jeg slapp av med var det at dette gjenger på bekostning av HX-min for det er hos meg som har sagt jeg har til å lage det oppoverover men jeg blander noe sammen jeg sa litt blandingen med mel og noe egg og noe melk og noe hva skulle egentlig hadde, hadde jeg hadde ikke på hånd akkurat der og da så ne? det ble litt salt og litt pepper og litt sånn diverse ingredienser de sukker hadde i ja. og, og så så det liksom sånn halvveis greit ut synes jeg ja. litt klump ut det var det kanskje men, men det er sånn man reiner med så, så, det, så har det, det eneste jeg visste for meg selv var at jeg må finne gjøre de skal selge de vaflene her, mm -hmm. og så må jeg holde meg til helvetona. Ja, plassen. for det, disse, de, man tar vel tatt for disse vaflene? Ja, om de gjør. Ja, ja, ja. Ja, skal du gjøre det til fattig hus i, i Hårdaland <laughs> liksom, så hadde de gjort ting. Men dette skal jo selges her i hjemlygda mi, som jeg skal gå rundt med på 7. mai og kose meg og hilse på folk og si hei og hei, og så skal folk spise mine vafler. Det sto ikke mitt navn på da. Nei. Så så jag syns det så grejt då. Du la väl någon sån här visitkort i röra tänker jag så. Ja, vad det, det jeg gjorde. Tog visitkort. Nej, <laughs> eh då hade receptionisten matte och hon exminne, hon känner mig ju. Så hon när jag sa den har fortalt <laughs> den historien här till ho så ändte hon rätt så lite upp med och så inte lagde du lite förut till dig? Hur tog med varför var vi Så det han blev aldrig fallet. Satte mig. Och det har gjort med och det vet jag inte. Men jag sa tänker vi ska halva ett annat på våffla. Tack. Ja, men, Tenk, hva, hva var vaksen da? Det det, en, en eller andre veien. En belger hadde rødmatter så god av de det gjør. Å, ja, ja, ja. Oi, oi, oi. Nei, nei, det var jo ikke... Det, jo, det er jo ikke... Det er jo ikke... Nei, for jeg, jeg lagde jo også vaflerøret her på gefuelen. Ja, men... Men, men du traff det jo? Absolutt ikke. Å, oh, nei! For det smakte ikke i det hele tatt. <laughs> men... Det som, det som var trikset da, har ja? jeg skjønt. Du må ha egg... Vi ja. har til bakekroken her, forresten. Ja, <laughs> ja, ja. Men uh, der, du, må ha, du må ha egg, ja. flente med egg. Ah, ja, ja, og meg. Også egg. må du ha noe flytende. Det kan være vann, det kan være ja, mandelmelk, eller det kan være... Men i helvete, er det noen som heter det? <laughs> ja, det er både søt og, og usøt av mandelmelk. Og så kan det være vanemelk. Og det er, vanemelk det er det... står av ekstra lett, eller lett, eller, eller skommet, ja, eller hel, eller halv, hele veien. Fløte kan... Du jeg deg... Nei, det er bare til sånn. Ja. Jeg skulle bare, egentlig bare sende et lite spark til det der jævla skommemelka. Ja. med farge. Jævla svada. Ja, den skommelka, den er litt gøy. Herregud. Jeg, jeg, jeg drikker veldig lite melk, så det er jo... Jeg drikker mødmelk. Kan efter få ta en Så man tar da i hvert fall bare rø rører dette sammen. <laughs> ja. Og så blir det en tjukk suppe. Ja. Och så tar du ett vaffeljärn och så steker du det och så får du vaffel för sång. Och så tar du på sylt og smør, eller ja. eller vad du är för nå. Ja. Så, så er det vaffel alltså. Så är det, ja, det. Ja, det blir det då. Det? det går grejt. Du måste bara ha bra järn. Ja, det där Ja, för det var det som var fel, vet du. För visst jag bara kunde pröva smaka det vaffeln i ja. London så hade jag ju fått det. <laughs> ja, visste du det, det? Men det var ju jag brukte ju nog så rart som uh, men mantumjölk. Ja, er det er det som det, det er som jævla skjedd, veganer, helvete det? Det som har skjedd nå da, er det at har kastet mig på en trend her. Nei, pågåsen for helvete. <laughs> så nå er det uh, veldig lite karbohydrater, oh. og så er det masse fett. Og det passer jo bra. Da er det egg og bacon. Det er jo, det er jo i... lav karbo diet. Ja, veldig Gattelett. lite karbohydrater. Ja. Så nå har jeg jo... Uh... Så kan du spise så mye fett du vil. Ja, ja, ja. For meg funker den, jeg gikk jo på den dieten, jeg var raset ned 10 kilo. ja men fristelsen er rett og slett i Thailand etterpå. Så. Ja, det var det du måtte spise. Jeg ble jo særlig pasta i sted, og det er jo ikke akkurat huset uh, jo... litt øl på flør. Altså, det, det... Jo, jo. Jeg, jeg lager reglene litt underveis da, ja. kan man jo si. Ja. Men jeg satt jo på kjøkkengulvet mitt og knuste uh, hva heter det, hassenøtter, mandler og valnøtter i. Du, du, du køpte ikke mandelmalken, du lagde mandelmalken <laughs> Nei, jeg tror ikke det <laughs> Hvis du har sånn skvist ut saft av mandlet, Borghassen Da er du uh... <laughs> Det er underarmstreningen, altså, jævlig Ja, <laughs> jævlig Men, men det, det var ikke akkurat sånn For den kan du de kjøpe Men den, hvis du kjøper den søte, så er den full av sukker Så da er det liksom ikke det noe poeng Men den som er usøtta, den smaker ikke så veldig godt da Nettopp så, Men den er jo flytende aldri inne noen vitaminer eller noe. Kan ikke skjønåsen folk kan gå på sånne dietter så det er ikke egentlig en diett, det er mer Nei, det, et eksperiment. den tingen der, det er så godt, men jeg kan ikke spise det. Rend mig i røven, som vi sier over dammen her at kjære uh, alverden, jemantalet kan man gå på så skal jeg vise det og skabe sånn eller hva det var seg. Nå han Adam fikk uh, valkansen ifra. Ja, ja det, er, det er jo gøy å prøve det, men jeg syns jo egg og bacon godt, og jeg ikke og oh, bare kan godt, det er ikke. Åh, jeg lagde jo, som du sendte deg bilder Jeg lagde jo mitt eget brød Og ja. det knuste nøttemele Jeg lagde, fikk til slutt Men du var ikke så bli når du bakte det brød, var du det? Nei Jeg fikk ikke inntrykk av det du meldinger fikk, nei, det var mer sånn at jeg var jo skuffet over meg selv at jeg hadde sunket så dypt og lavt. Ja, men bage brød er jo fint. Ja, er det det? For det, det var også en sånn, det var det samme som ja, men, laget før. Ja, hvis du, hvis du, hvis du egg, har ingredienser, du har spigger og egg, liksom, det er det du har i brødet ditt. Stran, epler, spigger. <laughs> ja, nettopp. Og litt den her vårens uh, lange hårfesteholdet på seg, mm. så... så. Nei, takk om det. Masse mel og sukker og drit oppi det. Ja, det kan du ha, men... Bagdelen, de, de lagde jo to, for det glemte bakepuddet, det er den ene, da. <laughs> ja. Så da det jo en pudding og en, et brød. <laughs> Bagdelen og rødbakebrød er jo det at jeg må jo... Jeg har jo ikke det der lille, lille hemmelige vidundermidler som, som de har med på Livamann eller andre bagerier her mm. rundt i, i bygda eller i landet og i verden, for så vidt. De har jo evnen til å holde seg i mer enn to timer. Ja, för när jag bakar bröd så men jag får dem för fort att man spiser upp. För ja. det blir ju vi ställer det att stå lite så så blir det ju knallhårt förr för vi såg för mig. Ja, det, det er dö är ju du ikke har planmodet att låta heva liksom. Du bara du bara klarar det inte. Jo, jo, jo men det men jag vill så spiser så lägger det spruffa for... under till aldrig provar faktiskt. Jag har jeg prøvet, faktisk. er som har elpis då faktiskt. Det är ju nog. Men jag en efterröd Ja, ja, ja. Ja. ja. Ja, eventuelt. Spiser du ikke deg? Är litet dig man. hele form med dig, kan vi säga. Inte stuvor om med dig. Nej. Men eh nej, men nu är det säkert för att du du faktiskt när du det, som inte som som jag och man som vanliga människor gör, att det att det spises färdigt då. Och så spiser du 45. og så du sätt du det där sidresten. Og hvis du lar det brød, hvis du tilfelligvis glemmer det vekk, og så i et kvarter på benken, mm, så, så kan det... du faen slå i hele verdens største man med det brødet. Ja, eller så blir du smule nå, veldig. Ja, ja, ikke minst. Ja, det er det verste å skåre på en dette da, veldig. Ja, ja. det... Nei, men det her er eggebrød som jeg har. Den byt... Man bytter ut mel med egg, og så bytter du ut... Hva annet er du bytter, du bytter ut? Du bytter ut mel med også sånn her, med noe sånn nøtte kli, eller hva faen heter det ja, for noe? Det der mikrofonen min synker. Bare, nå bråker det kanskje litt her, men Krus, jeg må... har du hørt om det? Hæ? Krusskakli, tror det heter. Det er den der skale på... Skale, det er skalle. Ja, skale ja. På, på, på havre... Fra... Det var ta det gøy at ta deg på din delaktig. Ja, nå... <laughs> Jeg vet ikke hvilken bokstav det var. Det vet ikke, en, det var som, skal, ja, en eller annen sjuk el, er det ikke? Det er en en polsk el, ja. <laughs> <polskelle>. Skalet. <laughs> og, <så, laughs> ja, altså. og så tok jeg også, eh, og bakte eh, kjernen som er en avokado i to timer. Som i steinen? Jo. Eh, den skal stå to timer på 120 grader i ånden. <laughs> er det snart? Og så kan du skrelle den, og så kan du bare skjære den opp i småbitter, og så putte den inn i, i hva du vil. Som i nøtt? också. Ja. Sånn. du det? Så det er ju dypt Og innerligt 35 minuter om eh, om ingenting egentligen, men jag uh, står yes för ja. allt i världen. Det ja. det är säkert som har nytta det här. Där är jag hopp ju på det. Visst är som kan bruka det bra. Jag har ju smakt så när jag när jag gick på den lågkarbo en gång. Så fanns det någon sån här lågkarbo bröd kunde Ja. Uh, ja, men det er så galt det som Nei, men det er ikke så galt Det, som, uh, Nei, ja. det er de andre brød som er jævla gode ja. Det er jo et møbealternativ Det heter luftet Og så viser du å stege det i panna Ja, for Hvis det kan jeg først... gjøre med det som jeg har lagt nå Og da får jeg, det er nesten oh, ja. som egg Med nøtter i I sånne, ja, i sånne, sånne De små, små puddingbiter uh, Og så tar oh. jeg bare og steker masse bacon til dette Så har jeg egg, bacon og brød i samme uh, Samme setting da det er en ting mindre å steke i. Ganske konservativ altså, for det er akkurat i området. <laughs> jeg, tror jeg tror nok jeg skal holde meg til det. English muffin, en eggs benedict. English muffin, et stykke, ikke bacon, men standard skinke til. Standard skinke. Posert egg, og så holder han litt saus. Frokost med saus til. Ja, sier jeg. Ja. Halleluja. Og, og de, ja, det blir for mye jobb, ute. Det blir for mye jobb. Ja. Du er fire i gryde, mm. som du har på. Det, det er masse jobb, men det er så godt. Også så verdt ja, Ikke verdt det kanskje Det er bare det da Jeg har sett på tv en hage Og så har jeg laget Det er jo ja. viktig Det er det du har gjort ja, deg nå Ja, hittil no I dag er det mandag ja, det, På mandag da, ja, faktisk Det er det <håh> ja. Det er bra Du eh, bad sesongen, det skal jo snart Har du noen tips? Til til ba... Jeg har tipset oss at du ikke skal, skal bade, avfall. men det som jeg har lagt meg merkte, eller lagt meg merkte, jeg har lest det i Nyheden, mm -hmm. det er jo nyheden vi med her, vi formidler jo nyheden. På, en... på sin egen måte. På vår egen måte, ja. ja. Russland jeg har gått til innkjøp av noen delfiner. Ja. Jeg husker ikke hvor mange det var. De har kjøpt delfiner for var 200 000 var dollar eller kroner, sikkert dollars. Helt sikkert det var men av hvem Nei, der han delfin tranor på <laughs> ja. de vil ikke si det skal bruke det. Bare at det det skal det, er jo, det, er jo det russiske militære som har kjøpt det. Oh, ja, den. okay. Og jeg antar at det ikke er russisk luftforsvar som som, har, som monterer værsin delfin under vingene eller liksom. noe. Det er nok Navyen, ja. Ja. ja. Og då tenker jo at det då er jo bare sesongen over for min del. <laughs> takke meg til en en tur i basseng altså. Det var en myte, husker jag som vi alla mente var sann eh, på barnskolan. Ja. den här russelkrabban kom ju uh, i överskrifterna ja. sin, ikring, sant? Och så var det så sånn, den var så mannebon. Den här ja, russelkrabban den den kunde äta dig på god avstånd och den hade gärna högdare beinet. Alltså ja. så du det ikke engang, Nei, du märkte det inte. För du var du skulle gå på det. <laughs> du skulle brukar beinet och stå på eller gå med. Eller svømme. Og, og det var jo da, det var jo sånn det var. Ja, jeg husker jo, jeg husker jo den tiden der. Ja. Og, og så viste det seg at den russiske krabben, den var jo kjempefin for de som fisker den da, så, <laughs> så selger den. Det og... gjorde så godt. Ja, de, folk og... synes det er godt. Mm. Men, men noen noe sånn amputerende effekter fikk jeg aldri helt uh, tak i at den, at den hadde. Nei, jeg har jo aldri prøvd å blitt amputeret selv i hvert fall. Men disse russiske delfinene, hvordan er det de skal... Uh... Nei, altså, det er, jo, det er jo, dette er jo nesten sovjet. Ja. Uh, de vil jo ikke si noen ting om det. Det de er bare oppdaget at de har kjøpt, de har brukt 200.000. Uh, du har ringt og spurt hva de skal... Uh, prater jeg med uh, han fetteren til Putin. <laughs> <Ja. laughs> man uh, han hadde ikke så mye han heller. Nej Men, uh, nei, de har brukt 200.000 dollars eller kroner på, jeg tror jeg, tror jeg kan huske det var 5-6 delfine. Ja. Eller 3, eller 4. Et sted mellom 1 og 60, da. Ja, det skal i hvert fall brukes militært. Men det, har ikke det vært gjort. Har de har ikke klistra noen bomber eller noe sånt eller? Jeg vet ikke hva det er. Jeg. jeg ser på altså, mer. Jeg, jeg har jo spilt. Jeg tenker jo bare for mye. Du skulle du har oh, ja. hatt delfiner. Der har du noen delfiner. Yes. De, de kan jo, er ikke det sånn uh, kamikaze delfiner eller ja, ja, noe. Ja, jag tog bara på. Ja, där har du då. Ja, men de har spilt Eder de Lørd, da kan de hört, kommet til Russland. <laughs> yes. De er dritforbannet på grunn han er jury. Ja. <laughs> yep. Synes det var litt uh, ufint. Kjempespill. Kjempespill det er det. Ja. Altså, Terningkast 94. Terningkast A6. A6. 6 ah. Så er det bare å finne noen tusjen og markere. <laughs> yes. For her er det, her er det Spilte rom. Spilte du H25 på Yeso? Det gjorde jeg, Åh, og nei. tok meg nøyaktig 11,5 sekunder, for jeg hadde joksekodene på plass, og jeg kjørte nei, rundt du den du var den typen, du ja. Å, yes! Jeg brukte jo 11,5 år faktisk på, så bygge kom med til den der... Jeg begynte jo med denne jære, tynde ja. jære, så fikk jeg møte etter hvert. Ja, du måtte jo møde deg inne. Ja, ja, det var... <laughs> Forsvaret er det best <laughs> de, de, de som kan det. Knallettergivende diplomati der. <laughs> ja, det... Jeg synes det är ju att ge och mure in de andre sina folk ja, visst sånn, <går> jag bygge visst jag kunde ju liksom. mur och så bara flytta muren närmre närmre närmre dem sin baset. Det slut så hade de mycket mycket svårt att komma sig någon veg. Så så så, så en taktik. Se på mig i spelet The Sims så kan du få det er en studie i <går> i tortyr och en psykolog till att göra det så tror jag du har fått relativt lunkna tillbakemeldingar hittepå. <går> Men okej. Okay. Jeg fant jo på nettet en, en test, ikke, ikke en test, men uh, egentlig en litt sånn uh, avstøyning på hvem, hvilke slags bileiere som var mest fornøyd med bilerne sine, altså i forhold til hvilke merker de hadde da. Ja. Og, og det er for så vidt ikke interessant noe jeg synes selv. det var Lexus. Men, nå skal vi drive litt med markedsføring her, ja. for da, da kanskje de kommer bankene på her med, med reklamepengene sine og sier at hei du, jeg hørte dere prate godt om, om oss. Ja, som vi stopper der. nu. <laughs> Jeg føler at den, hvem er fornøyd med bilen sin? Jeg gjør det som heter Lexus, ja. BMW mm -hmm. og Mercedes. Ja. Det er de som er mest fornøyd med bilen sin. Kjenner sine. du et menneske? Er, eller har du hørt om noen som sier BMW? Nei, Nei. ikke i den norske. Uh, I Amerika sier de jo det. Ja. Men uh, BMW, ja. de som er minst fornøyd med bilen sin, det er da Nissan, Fiat og Hyundai. Hyundai. har Hyundai. Og det er rart, jo at det er ikke, det er ikke det at de er så jævla fornøyde med bilanskjøp, men jeg tenker jo at Lexus-eier, BMW-eier og Mercedes-eier, tror du det er mennesker som er villige til å gå med på at de har, far, jeg faen har gjort dårlig bilkjøp. Jeg de, tror det faen meg skal ha. Men sånn du tror ikke er... de har masse krav og sånn der at de skal ha en rompemassasje på vei 30 km? Ja, men så man noe ferdige ferdig om at det bilen, så, så er bilanskjøp. Jeg tror det er BMW, har jo hørt litt mer moderate folk som har hatt BMW, og så har de... Jeg hadde kommet et lite lag med, med glatte, og så sier det der. De kommer jo frem til Er det 1 grad hellingen oppe bakken, så stender de bom. Ja, ja, men... De blir jo fort med en sånn klubb. Da de, ja, da de kjøper litt... Liksom ja, ja, men det er jo Det er jo, litt, det er jo som å spille golf. Ja, golf, er gøy, golf er golf er faen ikke gøy. Det blir litt som å kjøpe seg apple du. Hei, hei, hei. Hei? Litt sånn? Nei, men jeg er jo Apple-menneske til luks. Det er du. Jeg ser det ulandet. Ja. <laughs> men, men jeg tenker... Jeg kjenner, kjenner noen som eier Nissan. Ja. Vår tidligere skjeferd, eller Nissan? Ganske... Ja, sånn elektrisk i utgaven. Nissan Type L, ja. Eh, ganske ned på jordafyr, han. Ja. ja. Fiat? Kjenner du noen som er Fiat? Vi hadde eh, en, en person som kom og vasket leiligheten, nei, huset. Ja, hør her. Oi. <laughs> Villan. <laughs> ja, det var vel kanskje Villan, ja. som jeg vokste opp i en gang på Østlandet. Ja. Hun kjørte vel en sånn Fiat uh, Punto? Ja. Eller Panda. Jeg tror du det var Fiat Panda? Oh, det er jo et Beis-dan bil. Ja, det Nei, det er det ikke! <laughs> den, den, du kunne ikke kjøre den når du blåste ute. Nei, da kommer du ikke av flekken, faktisk. Og er jo Hyundai, da. Ja. Jeg tenker som så at det er jo sikkert helt ok bil, det. Men du har folk som er sånn, nei, nei det, er ikke, det er ikke så god, men, men du, jeg mener, har du kjøpt en Lexus og, oi, kjøpt en, kjøpt en Lexus her, ja. Ah. Men en Lexus, hvis du sätter deg den, og så, så tar du, setter du nøkkelen i tenningen, ja. så kommer jeg, jeg at den ned jeg, kan, jeg bare, ja, men, det, kan jeg bare si, i min bil så trenger jeg ikke engang å sette nøkkelen i tenningen. Da kan jeg bare ha den i lomma. Ja, jeg har, det er jo en 15-årig ganger Lexus sist så det skjedde med, så ja. da tenker jeg det var sikkert utviklet seg, det må jeg. Ja. Men i hvert fall så satt man og brukte nøkkelen en gang, og så kommer rattet ned mot deg, alle viserne lyser opp. Jeg hadde fått panikk, hadde rattet kom mot meg. Jeg hadde jo bygget seg jo da, den bilen. Du hadde kanskje med på den liste av fornøyde. Jeg tror ikke jeg trenger å ha rattet mot meg, egentlig. Jeg må jo spennere se det så langt tilbake som jeg. Jeg må helst til å utse det. Jeg sier det i bakse det faktisk. Og det er ikke fordi jeg har så jævlig lange bein, for det gjør jeg heller ikke. Men, det er noe sånn det. Du hadde også en ting, litt artig greie med klikk, eh lokke ja. lokke klikk lokke klikk lokke kaller vi mm. det. Å shit, det er det, pollen nå, vet du. Men du banker bort så her får's ikke merka en dritt, det er heio pollen nå. Ja, du har du har pollen du. <laughs> egen. Og det er en <laughs> egen samling med pollen. Ja. Nei, altså det er verrenaste billige hele Norge. Er jo brekket ja, <laughs> med pollen, relativt jeg. gul gulmalt. Yes. Men så tenkte jeg da eh fordi vi irriterer oss noe over sånne på Facebook er det mye sånne her liste ja. over sånne ting og sånn. Jeg det... har jo testet, prøv å si den gang jeg blogget, jeg skal ikke si at jeg har lagt bloggarrieren min helt på hylla, men jeg har lagt, lagt litt lagt, på Glendor, ja. Um, der prøvde jeg jo et par sånne, sånne lokkeklikk, lokkeklikk slash lokkebilde. Ja. I helvete om det funket. Ja, det funket bra. Folk er bra. jo, folk er det turte. Så, på nettavisen, det er jo den største klikkongen. Det er, er klikkongen, klik ja. Og da at du, du driver litt folkopplysning, da. Ja. Uh, de, de, de, hvis du er uh, gravid og reiser til USA, ja. uh, så er det noen stater du ikke bør reise til. Ok. Sikkert fordi at uh, det regner med dem skyter deg, eller... Uh, Helt sikkert. Uh, det må man jo bare... Overskriften er, er jeg, i hvert fall bare disse statene bør gravide unngå. Ja. Åh, oh, hvilke stater da? Så må du Da tar jeg... De forente jeg, og så driter jeg i yes. <laughs> et Neste... Neste... Ja, oh, det är så värst välld. Där var et klickar ramlade över som inte som inte. Där där är video ganska lätt på såna klickar. Skoktall om Snapchat. Färdigt. Bang. Det er allt. Och så tackar du. Satan nu har jag varit. Nu är det god när jag Okej, men då får vi bara vänta till nästa nyhet om det då. Yes. Fram till där ett intervju med en som har som har Nej, det er main, jeg, <laughs> som jeg, som jeg Nei, det var där är någon klick som inte som jeg ikke er i gang, å gå in på. Mhm. Som man tänker i så för Derfor lager kokken raskere middag mm -hmm. enn du gjør. Det Så tenker, kyss meg i det er vel for faen jeg har på skjøl. Å få bygge en snekk og et hus raskere enn jeg gjør. Hvor høy standard eh, holder du en sånn klikkeoverskiftskrivende eh, journalist opp mot? Høyere enn det er i hvert fall. Kjæregod. Du mener at ikke det, er, det er ikke er godt nok? Nej og hva det mer jeg fant for noe? Eh... Snus er ikke helseskadelig. Det var ju det det syns väl är nok. Då trenger i alla fall jag att klicka in och Det var bara en som var fyra setningar om man inte säger i förhåll. Så tänker jag, kan vi köra fyra? vi Kom du kom du opp med fire? Jag kan komme med 44. Ta på. Det är högre än 4. Yes. Jag kan komma med 44 på ordpost. Ingen jeg, av det, i de tingen vi har sagt här borde man <laughs> Nej, oroliga. <overhovedet ikke. laughs> det, det det har ingen forseilende effekt på forholdet da. Det var jo en sånn en, uh, hvordan ha, det var en guide da, hvordan ha trekant. Det var til meg med video. Åja. Oh, Så tenker jeg, kjære all verden, jeg har jo noen <laughs> mer eller guberenettes på samvittigheten som, som, som forteller meg det. Kanskje ikke hvordan jeg skal gjøre det da. Um, Så, også, hvordan jeg skal gjøre det i praksis der og da. Ja, for det, det er jo ene, det, hvordan, det er detaljen som de holder skjult. <laughs> ja. Hvordan de kommer seg til dette her yes. lagerommet. Ja, det var jo en rørleg i et pizzabud og en... <laughs> Husfru? Husseier, ja, rett og slett. Student. Men den beste, den beste alle klick greien som jeg har sett i hele mitt liv, faktisk. Um, som jeg samtidig da, ikke går det godt inn på. Derfor skal du ikke forstyrre en førerhund. Ja. Det, Åh! det skal du ikke gjøre, faktisk. Fordi... Ja, nå lurer jeg feilt. Herregud. Fordi en førerhund... Mm. Jeg, jeg tenker, Men var det flera punkter liksom? Var det sån mange... Nej, det det var bara en sak som som tog. Därför ska du inte få styra inför honom. Ja ja. Tänker det får farmen klart at skal, du kan ska Hade du någon gång gott att lura på att vad fan menar du pirka den för honom grann alltså? Vad kommer ut i vägen när det där kommer en jävla buss i 200 km/h? Ja. Så är ja, det då. Bort. Och så lämnar vi ICA så hänger en sån stackars fem aprilbag. det sånt att du kunde tänka dig hvis du har din hund då? Ja, ja. så går du en tur sammen med en som har med seg førerhunden sin, og så, fort, så bytter du om lenka så sånn at han stikker ned går du med din... Uh... For å si det sånn, den der uh, bikkami er jo lydig som en sel. <laughs> ja. Uh, så det hadde blitt en svimmelblind man. <laughs> som hadde gått rundt i, i, i Venetil sentrum. Han Har jo gått stort sett i ringet da, tenker jeg. Ja. Det, der det er et eller annet å på, der er den en bikkja. Og der hadde jo den blind man vært. <laughs> så det er uh, Ja, jøss, yes, gøy for deg. Helt, uh, helt supert. Du hadde fått en god hund uh, igjen. Ja, en uh, lydig... Uh, jeg ser jo for meg at jeg er så bedaglig de hundene. De sitter liksom bare der og venter på at du skal, skal ha sted. Ja, Men, jeg, jeg uh, ikke, det er sånn... Det er mulig om å se en pørerund en gang, det er jo... Jeg tror jeg aldri har sett en. Nå, nå ligger det mange viser på tonen min. Nå, nå, med, nå skal jeg ikke... Jeg har jo ikke de som bruker det. Nei, det, det, det, det er det ikke... Men det er en bra ting da, forhånd. Ja, ja da, det er jo gøy for at de kan komme seg ut litt ja. <laughs> ja. Men jeg, jeg kjenner jo det at det er det jeg har hatt panikk av. Jeg tenker som så at det vet den bikker for eksempel, at hvis ut et skilt da, så stikker ut i veien vet den bikk, den glir jo om det skilte. Og så kommer jeg på min 1,79 på strepplesten. Den bikker er jo for 65 centimeter høy, maks. Og så kommer jeg med min 1,65 eller, eller rundt her. I 70, og så stønner jeg den i en sånn jævla pubbeier som er satt, dette skilte, hvis det er skilt ut så kan jeg folk her mm -hmm. og så klasker jeg vel Nasa, denne jævla jeg står oppe her, Nasa, men rett inn i det skilte jeg hadde jo kastet den bikka til pieces ja. det er, så det hadde jeg hatt når jeg gjengelig med vin forøyene det å snovle, kan jeg, gå, kan jeg jo gå det er greit nok, jeg kan alltid gå på tryden liksom. det mm -hmm. jeg har jeg gjort mange ganger, men også gå med Nasa rett i et eller annet sånn jævelskap er, eller i magen, rundt å få noe i magen <laughs> ja, som en god biff som en god biff, ja, det, det er jo ikke galt nok. Men, nei, det, uff, jeg, jeg må si det, det er mye jeg hadde valgt foran å bli blind, hvis jeg kunne velge. Gitt <laughs> Men nå, nå, nå trykker jeg holdet på tærne her, og så stikker de stikker de hjørnet på sig. Så jeg tror vi skal... Ja, for dette her er jo i hvert fall et, et, et konsept som selv de blinde kan annyte. se her, ja. Dette får de med sig.. ja. Så du en sag her, for en sånn ja. Det var en, en man på 65, holdt på sig eller 58 var han, faktisk. Ja. Det får inn på øret her nå, fra produser. Yes. 58 var han. På fly til Spalmas, jeg velger å tro at det fly her er lettet fra ryggen, da. Ja. Som så få skal gjøre fremover. <laughs> ja. Tenk å legge på på regjeringen for at de skal legge ned på ryggen. Det er jo det. Det er bare et dritleie fly på det, det jævla Østfold-folkene som, <laughs> som uh, er middelalderens kjering fra Østfold. Ja. Nevn to ting som er verre. Aldri om du klarer Åh, det. Er jo, det er jo timesvis en underholdning her på Startfeber. Det er jo to. Uff, det, er, det, finnes, det finnes ikke verre ting. Anywho, så hadde han her man da på 8.50, la oss si han var fra Fredrikstad, kanskje. Ja, la oss si det. Så, så eh, hadde de vært i lufta, så var det en baby da som grein litt, stakkard. Det var ikke noe fornøyende babyen. Så han mannen da hadde de da begynt å brøle, og så hadde han, hadde han vel faktisk ropt noe i, i retning av at eh, hvis ikke den babyen slutter å skrike nå, så skal jeg far meg ta meg an, eller noe sånt, nå. ja och mannen hade blivit gleder bak i flyget. Ja men stands president lite längre framåt. Ja. Varför ska folk fly med bebisar då? Kan man inte ta ett et huset? Si? Det kan du säga. Si, det kan du säga men hör då. Han till Las ble... Palmas. Ja Vi men fly. han ja, ja, nei, jeg er helt enig men, men når det först sker då. När det först, akurat som att det är uf... uflax. Plötsligt <laughs> så du på flyet. Så förre i fjol ja. Nej så fick de en tur av. De hade beställt en tur för de blev kvar vidare och så har beställt 2 år på förhand kan jag se. Bra planering. så så ble han mannen här då. Ja. Han blev och då gledde bara flyge. Mm -hmm. Blev frataget sin sin flaska med hegemastock, till förlösar <laughs> som var, var nästan tom. Ja. Um, men den hann han inte få fot på sig hemifrån. Precis så. Nej då, den gjorde nej nej, det sånn. neido, neido, neido, neido, ja. Du skal aldri se aldri. Ja, um, men det var vanskelig å få med seg ting på fly hjemmefra nå Hvis de er forlyttende I hvert danser, ja Det er sant nok det Kanskje han hadde drukket det og spydt opp igjen Og så drakk han det på nytt Kanskje Asj, ikke. Ikke. Han hadde i hvert fall eh, Entret opp meg tru av trua, denne babyen da mm. Blitt gledet bak og blitt arrestert bøte, Og så var det jo bøte Tru av babyen, ja Ja, han hadde jo forsovet det Det er rart, også, altså liksom For det, det Jeg tror jo at det de som Nå begynner du, du tru... Ta litt i fremme på Slutspoenget mitt her Som ja. kommer om en times <laughs> Ja, det. För att mannen Förstår gott. Mannen hade nämligen advokaten, han sin påstående gjorde han var kanske till séance. Till séance, eller vet du? Till séance. Séance. Séance. Séance, eller vet Ja. Har du varit genert någon gång? Faktiskt inte. <laughs> men jag därför dåligt få din delfältet. Men han hade inte han hade kanske varit lite behaglig, men han hade inte varit truandes. Bortsett dette fra var en det han sa type. og gjorde da. Ja. I tillegg da, så er mannen domfelt 25 ganger. 25 ganger, ja. 25 ganger. La meg gjette for å ha krypet gresset på søndager. Yes. Og lagde vafle på onsdag. Og lagde vafle på onsdag. <laughs> Uden egg. Uh, 12 av de ganger det var voldsanlegget. Uh, var det to... Nei, 25 ganger. Det var mye mer 32, 32 ganger har vi et anmeld for trusle. Ja, både, både mot, mot barn. Både private og offentlige tjenestemenn og ja. diverse, diverse. Og skadeverk. Og ja. En mønsterborger på vei. Altså, en mønsterborgarsen. Med... <laughs> Eksport av, av klasse A-mennesker vi driver med der. Da. Rett og slett. Men advokaten da påstår han det var jo ikke det kan ikke være trussel dette her. Nei. Så tenker jeg, hvem er rasøl her? Er det han fyren som har fått litt for mye egermønster? Eller ja. advokaten? ja. Begge. To av to. 2 av to. Plus da, de som tar med sig ungens sin på på flyget. av 2. Förresten. Det blir ju, det blir jo, de blir jo fire. För det Fem. som är skyldig är ungern här. Ja, det är ju inte så det kan du se. Det, er... det kan man se. 5 av to. Ett litet mirakel där sånn, som kommer att som som i veien, ja. <laughs> Noen skulle ju åt synd och så kosa sig, dricka ja. sig en sangria. Ja, er, du är, du er inne på nu. Det det tänkte ikke inte tanken på. Det man det klapsar ju på Mathiel, for, mm. for oss själv för för oss så Tusen takk, takk for det er et, det er et uh, viktig tema å ta opp. Ja. At heder kids så må du se si det hjemme. <laughs> du må se si det hjemme mm -hmm. helst. <laughs> Rett overslett. For det det handler om å vise hensyn. Ja, på samme måte som at vi uh, vi tror hesorasis, så, så jeg nøk gni det henne til en <laughs> et annet menneske på akkurat samme måte. <laughs> på samme måte. Yes. Det er du peller det ikke nesa og så hilser du på mannen som nettopp har nettopp satt der, peller nesa. Det har dåligt gjort. Ja, ja, gjort. det har dåligt gjort. på att bli god for på jobb i då. En fyr, jag stod och vaskade händerna. Jag var jo på toaletten idag också. Ja, det var det. Ja. Färsk. Och eh stod och vaskade händerna och där satt det en på satt på toaletten, inne på inne på det toalett det på. Ja. Jag stod då på en gång själv och stod och bara stod. Hade du Hade du mager? Du boksen med så. Nei, jeg stod opp... Sko og sokken er høyt opp der, og så, og så har du vel bare tatt bokseren og så bare dratt ene boksebæren til sies så at du har ett hvit som er ganske... Ja, er der, nei, jeg stod opp og pisser i, heter det, urinal? Ja. La oss kalle det urinal. Urinus. Og u der kommer han for å gjøre det nå. Mm -hmm. I skal du gå via vasken nå. Og så helst, du kan skylle ned vann etter du tørker deg i rasse, Du skrur på vannet, og så skrur du av vannet, og så går du ut Ja, nei, jeg sto jo på siden og så på Jeg sto jo og pisset rett ved av vasken Nei, bare si han skulle gjøre Han gikk bare rett ut Ja, ferdig ja. han, tenker... han hadde ikke trengt å tørke den, kanskje da <laughs> <Så. laughs> som... Nei, det kan jo være en fadder inn i ti minutter og gjøre noe annet Spill til Tetris eller noe sånt Og så tenkte jeg, kjære verden, er dette her enn en som skal inn til oss? Mm -hmm. Og i stedet om å holde litt spjælen, og gjør jeg det også skal jeg bare si at uh, sorry, jeg er buddhist, så so jeg tenker «bow». <laughs> ja, du bare bøyer i hatten. Jeg <laughs> <laughs> mig meg i hatten, ja, det, det, jeg måtte ha gjort det. Ja. Så det, det kan være lurt å en slag plan uh, for sånn. Jeg merker å bli tatt litt på senga. Ja, uh, jeg har en historie, trodde dig på Årsson. Jeg må høre. Ja. Vi satt på, nå, nå høres det er flottere eh, uten det for vi satt på Akerbrygge. Oh, vi betalte drakk. 300 kroner for en kvart liter med vann. Med faris der, ja. ja. Jeg drakk uh, springvann mm. med brakt. Med brakt, ja. Hadde <laughs> mekanister, ja, ja. Kostet på Akerbrygge. vi satt der uh, og uh, drakk, jo, drakk det vi drakk, og ja. så kom vi lite utav tellinga säkert på vad som var uh, drucket och köpt och sånting så man var ja. det var god stävning och vi hade det hyggligt. Ja. Och uppe gatan där så kommer det en bekant med eh uh, sin vän och en vän av han igen. Så det var liksom tre lemmar okända nästan för många. Men det är ju honhilsing på gang där. Ja, oi. Oi. Og så ser jag på honhilsa honna där han är. Ja. Det var ju et vortorama, så det oh, nei, sang etter, oh, oi, ikke sant? Å nei, å det er så krekslig! all <laughs> var... verden! Men jeg så det god i, og så kunne jeg også kose meg med reaktionen på de som, som ikke rakk å, å, å styre unna den. For han, han hilser raust med vortehånda si, han her. <laughs> jeg hadde jo amputert meg fra ører og <laughs> Ja, så han her hadde gjort ikke det. Men jeg, jeg hadde ikke lyst til å ta på noe vortere, så jeg tok han rundt håndleddet på utsiden. Og så sa han da. en klemme. Til slett, så var du ja, hyggelig. Nei, det var det utsida av med min venstre <laughs> Så det var, det, det nekta det, det bare, det had, jeg hadde ikke tid til det i akkurat da, og så. Det er kjære all verden, jeg har fortelt noe, jeg hilser, tror jeg faktisk jeg har fortelt på, på luften før. Jeg på en uden finger. Det tror jeg vi har vært oppe opp før i gang. Ja, du synes jo ikke det var noe særlig, du? Nei, jeg hadde jo bare sånn stump. ja. Og det så jo jeg når mye hånd var på vei bort da. Så traff jeg den stumpen mitt inn i, i hånda. Og da fikk jeg sånn, jeg mistet hele følelsen i, i, fra navlene og, og ud. Etter litt. Ja. Men da, det gikk noe greit da. Ja, nei, så det er ingen, det, du må bare, du må være litt trygg på deg selv. Ja, jeg prøvde jo, samme fyren da, hadde ikke kjent han så lenge, så prøvde han på en litt lei vits. Mm -hmm. Det skulle visa bli en lei, lei vits da, for det at, uh, balanserer på et knivegg hele tiden, på ting jeg sier og, og gjør og sånn. Så stod jo meg og, og, og naboen min da, og så, og så, fyr, det heter Kverne Kviste. Det er sånn ikke Kverne, du stopper Kviste nede. Som en flis, flismaskin? Uh, ja, en flismaskin, ja. Og så kom jo han her fyren, denne ordenfinger da. Mm -hmm. Hvorpå da jeg bare dreier en vits som at ikke han kjører andre nede nede, for å få litt symmetri på kroppen. Og du du tog bare rett ut <laughs> Ja! <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg synes jo det var hysterisk. <laughs> Men uh, han gikk jo da, faktisk. Ja, etterpå. da gå. Da måtte han gå, ja. Jeg var ja, ja. I, i militæret med en fyr som hadde ni fingre. Ja. Men han hadde, han hadde bare ikke, han manglet bare en på ordentlig, liksom ikke stump eller noen ting. Det var bare, oh, bare med fire fingre på en hånd. Sån, Trist. Sånn uh, Disney-aktig. Men her var blind. Ja, opp, ja, ja. Bra ja, ja. del. Du kan bli å plukke go godt med fingre før, <laughs> <Yes. laughs> før jeg offrer synet. Ja. Men han, han hadde jo litt hummer på oss. Vi fikk noen handsker og sånn der. Eller jeg, de som var med i sånn her uh, tropp, så skulle være sån flinkiser. Ja. Som han hvis så være med på de fikk en sånn ekstra uniform som du skulle liksom stå i, i vakt. Ja. Og da følte de med noen sånne hvite silkehansker som de skulle ha på seg. Og han hadde det ganske gøy med å si at det var noe galt med en handsker, for han hadde jo en penge for mye. Det ikke. Det ble ikke, ble det Men det, det er jo måten å takle på da, tenker jeg. Ja, han har vel sikkert uh, opplevd eksempler på forskjellige måter å takle, ja. takle det. Seg, å det er jo kanskje en måte å lære med på den måten. Ja. For en oppvekst kan være vond. Det kan hvis ikke du har har det. Og det må folk ta med in i natta, mm. synes jeg. Skal vi... Ser vi greit? Hvilken liv var det vi skulle redde, Sande? Vi begynte jo vel med... Nei, det var forrige gang vi begynte med å liv. Ja. Vi er redda... Ikke kveld med å føre håndet. Ja, ja, der var det var det, ja. Den der er jo sjeleklart. Eh, ikke godt skjult, det jo. Sjeleklart er det noe året. Sjeleklart. Ja. Det er jo... Med tanke på synen, så, så er jo det jo... <laughs> Vi har redd av liv, vi har tråkket på enda flere tæ enn vi har redd liv. Jeg er stygt redd for. Jeg er stygt redd for det. Jeg er ikke redd for det heller, men jeg vet at vi har gjort det. <laughs> ja. Men du har rygg til å bære det, jeg har mage til å bære det. Så sammen er vi jo... Eh, sammen er vi... Et, rygg og mage. To unikum. Det er vi. Men det tror jeg vi slår hamre nivåret. Takk selvfølgelig... Eh, for oss. For oss. Og så takker vi litt til, til Audi og... Sør-Audio, sikkert. Ja. Audi i sør. Audi i sør. Sør-Aud mm. Ja, Også... ja, men det är jättegrett. Vi vi måste ju låta detta dvela ut. Tack för att vi fick låna några stativer och så... for det. Och tack för dig. Tack for, for mig. Ska vi se nu då med att skruva av där. Det var ju nog inte äkta latter det där. Jag är ju helt jag kan inte på stoppen då. Åh oh, nej, är det sant? <laughs> det är det sant men jag borde gjort det.